Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə işrafilən biyə Və seyyidil mürsəlin Amma ba'd Rabb-i şrahli sadri və yəstirlə əmri Və hl-lugdətən min lisəni Yefqəhu qavli Amma ba'd Hemdolsun Allah'a tekti, şəriksizdi, ebedidir, ezelidir Onun heç bir tayı, berabəri, benzeri, okşarı, misli yoktu Və həm olsun, Allaha hər şey əvəz edir, hər şey onu əvəz etmir. Və həm olsun, Allaha o imkansız şeyləri mümkün edir, yoxdan xəlq edir, ölüdən diri çıxardır. Və həm olsun, Allaha ki, o bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız və yalnız ol deməkdir. Və sonra, salat və salam olsun, Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed s.a.v. əhli beytinin Və sahabələrinin və qiyamət gününə qədər onların yollarını davam etdirən kimsələrin üzərinə Əm məbad Səlman <coughs> qardaşlar Demək bu sizləvari dərsimizin keçən dərs haqqı hesabda dayanmışdıq Və oradan da Allahın izninə davam edirik <coughs> Qiyamət günü sıxıcı anlar barisində Ayşə radiyyə Allah anharə vaid edir ki Bir gün cəhənnəmi xatırlayıb ağladım və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum ki, Ey Allahın Rəsulu, qiyamət günü bizi xatırlayacaqsanmı? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Üç an var ki, orada heç kim, heç kimi xatırlamaz. Əməl dəftərləri veriləndən hətta insanın sağ və ya sol əlinə çatana qədər, Əməllər tərəzidə çəkilməyə başladıqdan qurtarana qədər, və sirata ayaq qoyandan hətta keçib burtaranə kimi. Hədisi imam Əbu Daud ravayt edib və e, Şeyx Albani hədisi səhirləşdirib. Və Əhlüsün Növal Cəmənin etiqadına görə, etiqad etdiyi məsələlərdən biri də qiyamət günü dünyada etdiyin əməllərə görə haqqı hesabın, sorulsalın olmasıdır. Allah subhantala Quran-ı kərimdə buyurur, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهُمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْ Biz onlara göndərilən peyğəmbərləri də, onların özləri, özlərini də, yəni insanların özlərini də soruqsal edəcək. Ərraf sürəsinin 6-cı ayəsi. <gülüyor> və digər ayda Allah s.ə. buyurur, Liyəs ələs sadiqiynan sidqiyin və adə lil kafiriyin adə əlimə Sadiqlərin sidqini, doğru danışanların doğruluğunu soruşmaq üçün. əhsab sürəsinin 8-ci ayəsi. Və başqa bir ayədə Allah subhanahu ta'ala yenə buyurur Sonra siz qiyamət günü verilən nimətlər barəsində soruqsal olunacaqsınız Təkəssür suresinin 8-ci ayəsi <coughs> Və Əli radiyallaha anhudan soruşurlar ki Dünyanı bizə vəsf et Deyir, ətraflı mı, yoxsa qısa mı? Deyirlər ki, qısa və konkret olaraq dünyanı bizə vəsf elə Əli radiyallahu anhu buyurur ki, dünya halalı haqqı hesabdır, haram isə od. Və haqqı hesabdan, soruq sualdan uzaq olan bircə qisim var ki, onlar barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, 70 min insan var ki, onlar cənnətə soruq sualsız və hesabsız daxil olacaqlar. Sahabilər soruşur ki, ey Allahın rəsulu onlar kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, onlar rüqiyə istəməzlər, qızmar dəmirlə müalicə olunmağı istəməzlər və həmçini tatayyur etməzlər və öz rəblərinə təvəkkül edərlər. Və tatayyur məsələsi də ərəblərin səfərə çıxdıqları zaman əvvəl şirk olan adətlərindən biriydi. Necə ki, quşu uçurturdular. Əgər quş sağ tərəfə uçsə idi, səfərin uğurlu olacağına, sol tərəfə də uçsə idi, səfərin Uğursuz olacağına Eytiqat edirlər Və bu eytiqadın əsli çox yerdə var Amma şəkilləri dəyişikdir Məsələn Kökü bizim dildə desən Düşər-düşməz məsələləri Və yaxud nəs gətirmək Və bu məsələyə toxunmuşqən başqa bir məsələ var Onu da toxunmaq yerinə düşərdi Peyğəmbər sallallahu aleyhissənin Bir hədisində buyurur ki Düşər-düşməz məsələləri yoxdur Ancaq üç şeydən başqa Arvad Ev minik və bu hədisdə nəzərdə tutulan, yəni arvad pis olur, insanın evi dağılır, evlərin bir rahatçılıq qərargahı olduğu halda ev pis olduğunda insan rahatçılıq taxmır və pis minik də insanı hər zaman yolda qoyur anlamına gəlir. Niyə görə hədisdə bu üç şey keçir? Çünki insanın <coughs> xoşbəxtçiliyi və bədbəxtçiliyindən xəbər verən əsas üç amil var. Arvad, minik və ev. Və Peyğəmbər s.ə.v. digər hədistə buyurur ki, barədə üç şey insanın xoşbəxtçiliyindəndir, rahat ev, salih, zövcə və yaxşı minik. Və rahatçılıqla, həmçini bədbəxtçiliyilə əlaqəli günümüzdə və keçmişimizdə bu üç şeyə aid çox toxunulub. Məsələn, sələflər buyurur ki, Allaha asi olmağımın əsərini zövcəmin və minimin mənə itaəsizliyində görürəm. Və həmçinin günümüzdə də insanların rahatçılığının ilk göstəricələrindən biri də yaxşı ev və yaxşı maşın və salih zövcədir. Və hədisdə nəzərdə tutulan da budur. Yəni, <coughs> maşın, ev və yaxud arvad alandan sonra işim düz gətirmədi, gedim arvadı boşuyum və maşın satım anlamı deyil. Və digər bir qism qisim alimlər kədə gətirir ki, Nəzərdə tutulan məna, yəni bu hədisdə nəzərdə tutulan məna, əgər belə bir şey olsaydı, bu üç şeydə olardı mənasını daşıyır. Üç şeydə var mənasını daşımır. Bu rədi da şeyh Albayna rəhəmətlə gətirir. Və həmçinə ola bilsin ki, hədis insanların yanlış ehtiqadlarının mövcudluğundan xəbər verir, insanlar arasında yayılmış bu ehtiqadın caizliyindən xəbər vermir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur. Qadınlarla dörd şeyə görə evlənilir gözəlliyinə, mal dövlətinə, əsli nəcabətinə, dininə görə əli boşda qalsan dinini olanı seç və yaxud buna bənzər hədislər. Bu hədislə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demir ki, əsli nəcabətinə görə get evlən. Sadəcə insanlar arasında yayğın olan bu əməldən xəbər verir və sənə tövsiyə olaraq da buyurur ki, əli boşda qalsan dinini olanı seç. Deməli, dedik ki, bu etiqadın əsli çox yerdə var, amma şəkilləri dəyişikdir. Məsələnin köküsü bizim dillərdəsək düşər-düşməz məsələlərdir, nəsəl gətirilmək məsələlərdir. Məsələn, düz dağıldı, davı olacaq. Bunlar, məsələn, dildə xəfif olan məsələlərdir, amma etiqadla əlaqəli çox elə bir ki, e, təhlükəli məsələlərdir. Düz dağıldı, davı olacaq və yaxud stonun üstündə qablar silsil Qabağından, məsələn, qara pişik etsə, işin düz gətirməyəcək və s. bu kimi əqidəyə zidd olan etiqadlardır. Niyə görə əqidəyə ziddir? Çünki bu məsələnin içində qeybdən, gələcəkdən, gələcəkdə nəyinsə uğurlu olub-olmamasından xəbər vermək iddia olunur. Və Allah taala da buyurur ki, qeybi Allahdan başqa heç kimsə bilməz və həmçinin digər ayədə buyurur ki, xeyr bildiklərinizdə şər və şər bildiklərinizdə xeyr var. Və bu insanların ikinci vəsfinə gəldikdə, yəni 70 min nəfərin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, bu insanlar ruqya istəməzlər. Ruqya, yəni insanın Quran-ı Kərimlə olan müalicəsidir. <coughs> Amma kimsə onlara ruqya oxusa, bu caizdir. Əsas odur ki, Bu sinifin içinə daxil olmaq üçün kimdənsa ruhiya istəməyəsən. Yəni biri gəlib sənin ruhiya oxsa və sən icazə versən, inşallah bu problem deyil, yəni. Və üçüncü qrup üçüncü sinifin sifəti isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur, 70 minləri olan insanların üçüncü sifəti bu insanlar qızdırılmış dəmirlə müalicə olunmağı gedib istəməzlər və ərəbilərdə o vaxtı əlində və ya xud bədənində yara olanda o yerə dağ basırdılar. Qızdırırdılar, dəmiri basırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bunu gedib elətdirməzlər. Və həmçinin bu hədisdə də əgər kimsə səni götürsə, aparsa, elətdirsə və sən də sussun, inşallah bu sinifdən məhrum olan qisimlər daxilinə daxil olasan. Və hədisin sonunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Onlar öz rəvlərinə təvəkkül edərlər. Və sonra burada bir məsələ də var ki, ona da toxunmaq yerinə düşərdi. Çox vaxt sual verilir. Həkimə gedib malicə istəməklə, rüquya istəməyin hökməyin idi mi? Yəni, Quran kəlim də öz-özlüyündə bir nədir, şəfadır, dərmanlar da bir şəfadır. <coughs> yəni, kim həkimə gedib dərman istəsə, və yaxud tədavi olunmaq istəsə, və yaxud malicə olunmaq istəsə, bu insan 70 min fəzilətindən məhrum olur mu, olmur mu? Və Şəx Əhməd Əl-Bədəvi böyük alimlərdən də bu suala belə cavab verir. Alimlərin bir, qis bir qismin rəyinə görə bir insanın xəstəliyi ciddi deyilsə və insanın boyundakı haqları yerinə getirməsində mani olmursa, yəni bu haqlar, qulu ilə Rəbbə arasında olan haqlar, həm, həmçini qulu ilə digər qullar arasında olan haqlardır. Əgər mani olmursa, Ən əfsəli odur ki, xəstəliyə səbr edəsən və müalicəni tərk edəsən və dəlil olaraq da özündən gedən qadına Peyğəmbər s.ə.v sözlərini gətirirlər. İstəsən sənə dua edim, sağal, amma səbr etsən, sənə cənnət var. Və qadın deyir ki, səbr edərəm, ey Allahın rəsulü, amma dua et ki, özümdən gedib, yıxılandan sonra üstüm açılmasın. Və Peyğəmbər s.ə.v bu qadın üçün beləcə dua edir və həmçini... Buna bənzər kör kişinin hədisi. Və bu iki hədisə əsasən bir qisim alimlər əgər xəstəlik ciddi deyilsə və Allahın və insanların, zövcənin, övladlarının və s. haqları tapdalamağa səbəb olmursa, insanın namazına, orucuna və yaxud banalarının ruhsini qazanmağa və s. buna bənzər haqların həyata keçməsinə mani olmursa, müalicəni tərk edib, səbr etmək, əfsəlli bu, bu bir qisim alimlərin reyidir. Və gətirirlər ki, belə olduğu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm digər hədislərinə də zid gəlmir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Ey Allahın qulları, Allah elə bir dərd indirməyib ki, onun dərmanı da Bu Bilən bilir, cahil qalan cahil qalır, gedin özünüzü müalicə elətdirin xəstələndiyinizdə. Və ümumən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin insanların müalicə olunmağı yönətdiyi bir çox hədisə əsasən, Cümhurun rəyinə görə müalicə olunmaq isə sünnətdir. <gülüyor> Yox, əgər xəstəlik insana həlak edəcəksə, bu yerdə müalicə olunmaq vacibdir. Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur Məqrə surə 395-ci ayəsində Öz əllərinizlə özünüzü təhlükə atmayan Və həmçini Peyğəmbər s.ə.v. Buxarın rəvayət etdiyi ədisi də buyurur ki qadınınin nəfsinin, ailənin sənin üzərində haqqı var. Və mümkinin ciddədə toplanan İslam fi fiki İslam Konferansının 7-ci dövrəsində aparılan təhqiqatdan sonra Qurandan və sünnədən gövlü və fe'li dəlillərə əsasən çıxartılan ftvaya görə müalicə olunmağın hökmü məşru və mübah hesab edilmişdir. Və çünki müalicə olunmağın əsası müsəlmanın həyatının qaydır, qorunmasına qaydır və müsəlmanın sağlamlığı da şəriətin yaşanması və qorunması üçün ana məqsədlərdən biridir. Və müalicə növləri də şəxslərə və xəstəliklərə görə dəyişir. Və bu baxımdan tədavi olunmaq vacib sünnət və mübah qismlərə bölünür. Birinci, əgər xəstəlik insanın həyatına və yaxud hər hansı bir əzasını xəlal gətirəcəksə, tələf edəcəksə və onun xəstələnməsi başqalarına, digərlərinə, yəni mənfi təsir göstərəcəksə, onların xalqları yerinə yetirə bilməyəcəksə, bu yerdə malicə olunmağın hökmü vacibdir. Və ikinci, əgər xəstəlik insanı zəiflədərsə, amma buna baxmayaraq yuxarıda sadaladığımız məhsələlər olmazsa, bu yerdə malicə olunmaq sünnətdir. Müsəlman hər zaman gümrah və sağlam olmağa çalışmalıdır. Və üçüncüsü, əgər xəstəlik insanı zəiflətməzsə, müvəqqətə ağırlar kimi görürsən insanda olur, baş ağrısı və s. Və buna səbr etmək isə caizdir. Və cümhurun rəyinə görə nə deyil? Səbr etmək bu məsələyə caizdir. Və bəzilərdir ki, əfsəllir. Və buxarda keçən soruqsalsız cənnətə kiran 70 nəfərin həcsi isə həmçinin 70 nəfərin həcsi və bəzi sahabelərin müalicəni tərk etmələrinin hikmətinə gəldikdə isə alimlər bunlara belə açıqlama verirlər və birinci kim etiqad etər edərsə ki, şəfa verən dərmanlardır, onlar məhrumullar, müalicə edənlər deyil. Və dərmanları səbir mənziləsində saxlamaq lazımdır və qəlb öndə bilərsiniz ki, səbəblərdən Ney nəmək lazımdır? Hə? Qəlbən səbəblərdən tutmaq olmaz. Qəlbən səbəbləri atmaq lazımdır. Amma zahirən tutmalısın. Və dərmanlar da səbəb məncləsində saxlamaq lazımdır. Qəlbən səbəblərdən uzaq olmaq lazımdır. Və digər açıqlamaya görə alimlərin, səhabələr müalicənin məşru və caiz olan şəklini tərk ediblər. Yəni vacib olan şəklini tərk edə bilmirlər. Və kimsə gətirsə gəlməsinə Əbu Bəkr və digər səhabələr tədavülün caiz olan şəklini ona dedi ki, bir qism alimlər nə deyiblər ki, o yerdə səbr eləmək əfsəldir. Və bu rəyi də İmam Xattabi və İbn Əsir Rəhiməhullah gətirir və həmçinin qeyd edirlər ki, tədavinin caiz olmadığına dair nə peyğəmbər sallallahu əleyhi və, səlləm, sallallahu və bir gövlü, nə də fe'li bir dəlil var idi Və hər məsələdə olduğu kimi bu məsələdə də bu məsələnin də başı səbəblərdən tutmağa qayıdır. Müslüman səbəblərdən tutmalıdır. Belə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də nümunə olaraq hər zaman səbəblərdən tutub döyüşə gedəndə zireh geyib, başına dəmir papak qoyub, hicrət edib, səhabəsinə dəvəni bağlamağa əmr edib, həmçinin taun və vəba xəstəliyi olan yerə girməyi qadağan edib. Əgər ordasansa o yerdən çıxmağı qadağan edir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm hədsində ərəbcə la yastərqun ifadəsi keçir. Yəni bu ifadənin də mənası onlar ruhu istəməzlər mənasına gəlir və Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləmin Peyğəmbər sallallahu sallam, bu ifadənin yerinə ümumi bir ifadədə istifadə edə bilərdi. Məsələn, deyərdi ki, la yusta'alecun. Yəni la yusta'alecun. Yəni onlar həkimə gedib həkimdən Eləlik ki, onları sağaltması üçün bir şey istəməzlər, müalicə olunmaq istəməzlər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi belə bir ifadə istifadə edə bilərdi. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ümumi ləfzi tərk edib, xüsusi ləfzi işlədirsə, demək məsələ öz xüsuslüyündə qalır. Kiminsə dərman istəmək, kimdənə dərman istəmək insanı 70 min həccinə aid eləmir amma istəməmək və səhv etmək dedi ki, bu məsələyə gəldikdə isə bir qism alimlər bu əməlin elə bir şey caiz olduğunu, əfsal ol, bir qism caiz və digər qismi də əfsal olduğunu irəli sürmüşdür. Allah Subhanahu bizə eşdi faydanlardan eləsin. Və Allah Subhanahu bizə o 70 min nəfərdən eləsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbiynə Muhammad və alə alihi və səhbi və səlləm